Në ruar shikues, selamu alaikum, mirë se takoemi në emisionin e së martës mbrëma duke kërkuar përgjigjen. Prej pyetjeve që na keni dërguar për mes adresës sonë elektronike, pyetje e qësë i viskësë pikom apo për mes mesajjeve, sonte kemi përgjigje të trajtojmë dhjetë prej tyre. E për të dhenë përgjigje këtëre pyetjeve, sonte në studio me ne do tjetë hojgjë a laudin abazi të cilit i dëshiroj mirë sardi. Hojgjë selamu alaikum dhe mirë së ardh Hoz, pyetja parë për, për emision në sënë të më thëtë, cëfarë duhet të bëjmë gjatë muajve të mëdhenjë, pasit tashmë është javaj parë që jemi futur në muajnë në Rezebë. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gjmajinë, Allahun el-arsuor lavdrojm i çojm salavat dhe selame pe pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Ësht e saktë se Allahu xhala wala në Kur'an informon lot sët në një ajet inna iddatashuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum qi ne përkthem, a uh, thot Allahu xhalla wala uh, vërtet uh, numri i muajve tek Allahu xhalla wala janë 12 prej ditës kur i ka kriju çeit dhe tokën. Që nënkupton se vërtet uh, ndryshimi i muajve dhe i ditëve uh, sipas saktimit dhe krijimit të Allahu xhalla wala janë 12 muaj. Këtu është përsillim si pas kalendarit hënor, si pas logaritjes e muajve, si pas kalendarit hënor, jo ato si pas kalendarit djelor. Dhe në vazhdim, bëdë minha arpa atë unëhurum, nga këto 12 muaj, 4 muaj të shendë neve i përkëthem, apo muaj më të vlefshëm, apo muaj të të ndaluar në disa aspekte mund të këtë edhe këtë koptimë e uh, e de këto muaj të uh, shenjt apo muajit më të dalluar prej këtyre muajve 12 muajve uh, tjerë janë muaji Rajab, muaji e uh, Shavale, Dhul Hijja dhe Dhul Qa'da -ka, dhe Dhul Hijja. Këto tre muaj janë uh, që në numër pra uh, tre muajt e fundit janë njëra pas një tjetrës radhazi, pra muaji i i dhjetë, i një mbëdhjetë, më falë, muaj i dhe më thonë dhulkeada, dhulhigja dhe muharrem. Këto tre muaj jënë rada, zi pra është muaj i një mbëdhjetë, muaj i dëmëdhjetë, dhe muaj i par i vitit, muharreme. Kurse një muaj që është gjithashtu logaritë prej të shendve, është muaj i shtatë i vitit që është muaj i rejepë, në cilin tashna neve tash jemi që prafërsishtë nj dhe këto ato katër muaj kurse me çfarë dallhohen këta muaj dhe cilat janë ato veprimet që e, do duhet t'i shpeshtojnë besimtarët në në këto muaj themi që Allahu xhalla ualla është vërtetë se i ka dallu këto muaj po nuk ka ndonjë veprim specifik që njeriu du ta duha ta shtojë dhe ka të bëj veçan vetëm në, këtë, në këta muaj. Përveç në do shta ati muaj të dhulhigjes që bat haji, pastaj muharremi që i ka ato 10 ditët e, e para më të vleshme edhe 10 ditët e para të dhulhigjes më të vleshme, po nuk ka ndë një veprim që me të sinë në një veprim caktuar me të sinë spesifikohën në këta 4 muajt e, që jenë të ndaluar. E tëra qëfar e bënd që këta muajt jenë veçan prej muajve tjerë pik sporian muajin në të cilën fillon ceremonia e haxhit dhe udhtimi për hax, posa është ndaluarën njerëzit të cilë kanë dëshuruar të bëh haxhin, ju nis me muaj të tër para para kohës së haxhit, pastaj edhe në kthim kanë kanë shpenzu kur muaj deri sa an kthyn në vendin e tyre, prandaj edhe e, e etë ai mundimi i, i, mundim i udhtimit i shkuarjes edhe i kthimit e ka bër ndoshta pak më të veçantë ato 3 muaj që mës atyre 2 muaj, pra muin e 11, muin 12 edhe muajin e parë, pra në mes pron muin e 12 është koha e Haxhit dhe një muaj para dhe një muaj pas është konsideruar apo Allah xhala xhalla e ka veçu prej muajve tjer, edhe të tjerë për shkak të mundimit dhe rrugës që e bëjnë dhe në të njëjtin një një kohë ajo është farë përmendet dhe vërtetot që në këto muaj njerëzit e kanë të ndaluar edhe luften, edhe armisin e kështu më radh, pra nuk duhet të zhvillojnë beteja e kështu më radh në këto muaj, po të akufizojnë vetën në, në synimin e haqit dhe këririn e këtyre këti adhurimi e jo veprime tjera. Kurse muaj e reqeb, gjithashtu është muaj prej muajve të, të shendë, por në në këtë muaj nuk ka ndonjë veprim specifik që do duhet besimtarit ta bëj, edhe pse janë disa hadithe që është e vlefshme ajërimit të rresht ose se në ditën e 15 apo 4 të regjepit është një natë e vlefshme, të gjitha këto sipas charcsimit apo studimit që kanë bërë dietarët e hadithit vërtetojnë se nuk ka diçka të vlefshme dhe të qëndrueshme me të cilat mund të mbështetemi dhe të themi se kanë kanë ndonjë veçantë. E veçanta është se konsiderohet një muaj prej muajve të vlefshëm, që nëse agjiron njeriu është është bevler, ë, menjëherë jo tërësisht muajin, por të agjiron sa so më shumë që që të arrin, po gjithashtu ulemat kanë përmendur këto muaj edhe kryerja e mëkateve, gjinohi për to është më i madh sesa në ne në muaj të tjerë. Po gjithashtu edhe veprimet dhe adhurimet në këtë muaj është më vlefshëm dhe kanë sevap më shumë sesa në muaj të tjerë. Kjo është përgjithsisht çfarë flitet dhe trajtohet në lidhje me këtë muaj të shetit, ndonëse nuk ka diçka tjetër më specifike. Zotit i mos përmend. Ne hozo është të traditë ndoshta të sherbeisi lloj para përgatitje për Ramadanin që në ato të kaluara, ndoshta kanë azhuruar, ndoshta i kanë lidhur këta dy muaj me muajin e mazhreshëm të Ramadanit. Po ka qenë një Praktik, që më shumë është një onë popullë që zakonishtë njerëzit agjerojnë tërësisht muajnë e Reqebit, pas taj tërësisht muajnë e Shabanit dhe tërësisht muajnë e Ramazanit, duke mos e prish as një dit, pra duke agjerojnë tërësisht të tre muajnë po radhazi, kurse a ka ndonjë mbështetje në këtë veprim me një fjalë a ka vepruar kështu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam apo dikush nga sahabët apo dikush nga nga të parët ta, nga imamët e nderuar themi se nuk vërtethëtohet diçka se është pëlqyeshme apo është e vlefshme ajo çfarë vërtetohet në praktikën e Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam dhe sahabëve se zakonisht muajin e regxepit e ka shpeshtuar axhirimin, por jo në formë të tërësishme me axhiru të muajitin Edh, një ashtu edhe muajin e Shabanit e ka agjëru, po jo tërsisht këtë muajin, po ka pas ditë në të cilat i ka e ka prishë ë do thotë nuk ka agjëru. Prandaj edhe ne nëse veprojmë kështu do të ishte më mirë. Le të shohim një pyetje tjetër Hoxh, si falet namazi udhtarit dha duhet gjithsesi të shkurtohet. Namazi udhtarit për personi i cili merr një udhim ë krohaz disa lehtësimeve të cilat nga të cilat lirohet lirohet edhe nga mëyra apo falja namazit në formë të plotë ashtu që e falim falim zakonisht kur jemi në për në për vendet tona apo shtëpitë tona e, e, kurse forma e shkurtimit është që namazet që janë katërshë sikurse namazi i drekës i ikindis dhe i acis ato në vend që është fjala për fardhet në avancet e falen katër farz, ato falen nga dy synet, nga dy farz kuptohet. ë pra dreka nuk falet katër rekate, po falet vetëm dy rekate, një ashtu edhe ikindia, një ashtu edhe yatsia. Kurse namazet tjera, sabahu edhe Akshamin që sa pa është 2 rekate dhe akshamin që është 3 rekate, ato nuk, as nuk shkurtohen, as nuk nuk bëhet asgjë me të falet ashtu në të njëjtin form. form. Dhe ky është shkurtimi namaze gjat udhëtimit. Dhe ky është një lehtësim me të cilën Allahu xhalla wala ia ulësu besimtarëve të cilët marrin një rrugëtim. Gjithashtu edhe në faljen e suneteve, pra suneti drekës apo i kindis, apo i yacis, apo i akshamit e këtu me radhë e vërtetoj se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam namazin e sunetin e sabahut nuk e kanë lënë kurrë. Do thot edhe nëutim edhe në kur ka qenë në shtëpi, kurse sunete të tjera të drekës, i kundist, akshamit, edhe të yatsis nuk uutim ato zakonisht nuk i ka fal. Nuk i ka fal dhe i ka lënë. Kështu që edhe ne nëse i lem nuk kemi bërë gjithë të këqe, Por nëse dëshirojmë të falem apo ajo çfarë vërtetohuat nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga falja e suletave është që zakonisht kur ka pasku kur rosh ndal dikun me pushu e kështu me radh e ka shpeshtuar faljen e namazeve nafile të përgjithshme nga dyra katër qoftë gjat ditës qoftë gjat natës dhe kjo ka qenë praktika Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kështu që dhe nëse veprojmë në këtë formë do të ishte më e rregull kurse a është obligative ky shkurtimi namazit apo është diçka e preferuar Ka debatë të, të fukahat në përgjësi, mendimi i shumicës dërmusës të ulemave duke fillu nga medhebe i Shafi, pasta i Malikit, pasta i Hambelit, mbajnë mendimin se është synet, disa kanë thonë synet shkurtimi, pra nuk është obligativ, disa kanë thonë që është synet i fortë, kurse dietart e me dhëpit hanefi ajo çfarë është e njohur në librat e tyre është se shkurtimi është vaxheb dhe nuk do duhe i të duhet besimtari ta neglizhojë kët duke u mbështetur në disa e kuptim edhe citate të cilat mund të nënkupton se vërtet shkurtimi nuk është diçka që do duhej ta neglizhoj ta neglizhoj besimtarin. Prandaj neve themi se edhe nga vet praktika Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e shohim se ai vazhdimisht gjat udhimit i ka shkurtu namazet. Edhe nëse ka dal imam, sikurse që vërtetohet në në udhimin që e ka bërë Mekë, prej Medinës në Mekë dhe kanë ka, ka qëndruar disa ditë në Mekë. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka dal imam dhe u ka fal njerëzve namazin, por vazhdimisht kur ka dal imam, kur e ka fal drekën për shembull, i ka fal dy rekate, është ul, e ka përfunduar e tehiatin, e shahadetin dhe të gjitha ato që ka duhet, pastaj me z pak mat ult, ka dhënë selam në të dy anët dhe u ka i ka porosit ata që i kishte mbrapa, që ne jemi popull që jemi udhtar dhe e shkurtoj namazin, prandaj kush kush nuk është udhtar le ta vazhdoi atë dhe e xhamati që kanë qenë së bashku me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam në falje që nuk kanë qenë udhtarë ngrit dhe e kanë e kanë plocur namazin plus 2 rekate. Prandaj po e shohim se vet praktika e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sallam edhe në ato situata kur ndoshta njerëzit mund të hutohen se vallë që ndoqëta në disa raste, disa imam, thonë në masë i podalë imam po e pëllëtësëj përshka këtë ngritjes e amullis apo keçkuptim e më gjemat e kështu me radhë, si dhe qoftë, ndoqëta këtë në, në disa raste mund tjetë e arsuetuyshme, me gjithateh, kjo praktike Muhamedi sahasem na jep kuptojm se vërtet njeriu nuk do duaj të duhet të neglizhojë në mos shkurtimin e namazit gjat udhëtimit për shkak se përderisa ka qenë kjo praktike Muhamedi sahasem atëherë edhe ne do të ishte e drejtë kështu në të njëjtin formë të veprojmë dhe të jetë plotësimi i namazit vetëm atëherë kur rrethana të ndryshme na, na e bëjnë që nëse nëse e bëjmë shkurtimin mund të na të na çojnë në diçka që është më ma negative dhe më e keqe se sa se sa e, e, ta ta plotsojm atë. Pra është mirë hostosh frytson lehtësimet nga se sot shohim persona të cilët gjatë lutimeve duke mos pasur mundësi të falin edhe farzën edhe sunetët, për shembull drekës katër rekate sunet para drekës dhe dy pas farzit të drekës e lën në tërsinë namazën të qoftë edhe farzin. Po, në fakt kjo po e thëm ndërhyrja jote është shumë e vërtet. Për shkak se shumë prej njërzve posa qishë më të vjetërit që vazhdi bisht e kanë falë namazin me regullë, sënetet, farzin e kështu më radhë kur të mërë një ullëtim dhe i thuhët ati që tash je i lirë me shkurtu namazin je i lirë mos mi falë sënetet i do këtë si një loj si thoi në gjuhën Shqip. shqipe në xhuhan e popullit pak një far gaibetin i far qysh me lën synet kur un sikum sikum lën kur ose qysh me lën farzin me shkurtun e dy rekate pra loj, e ndin veten një lloj jo diçka e rregullt por neve themi se kjo ka sin praktikë Muhamedit sallallahu alaihi dhe ai e ka praktikuar dhe neve vërtetë shembullin më të mirë është në, e kem në pasimin e praktikave të Muhamedit sallallahu alaihi dhe kjo nuk duhet na neglizhoj. Po në anën tjetër gjithashtu post problematike tek disa njerëz që kur merr udhtimin e paraqet e paramendon se tash për më fal namazin duhet të marr abdes, më fal paspari sunetin katër rekate, pastaj farzin katër rekate, pastaj sunetin e mram 2 rekate një kohë shumë e gjatë dhe ndoshta është në aeroport, ndoshta është në car e customer-a e thot hajtse i fali kur të mbri atë dhe e, kjo kohë e gjatë që kërkohet për më fal 10 rekate e bën që ai ta neglizhojë dhe ta lejë fare namazin dhe ta bëj kazat që gjithashtu nuk është në rregull fare kjo. ë dhe nëse njeriu merr udhim atëra Merë Abdesahora, i falë, qofte dhe në ndonjë qësh për 2 minuta, për 3, për 4 minuta, dyre kate farzë drejkës dhe vazhdonë ullëtimin dhe kështu do të duaj të vepraj e se sa ta lej atë me vonë dhe ta, ta lejë të i kalej koha e namazit pa e falër atë pavarësisht ashtu e, në ullëtim me makinë apo me aeroplanë apo qëka do qofte. Ndo shta në fund vetëm do të këshabë edhe këtë së qarimë se... E, Nëse udthari falet me imamin që nuk është udthor, pra jeni në udhtim dhe ndalesh në një xhami për ta falur namazin dhe imam i kuptohet ai e vazhdon namazin e fal të plot, atëherë edhe nga kyçi falet pas atij imam i duhet ta plotësojë namazin dhe ta fal katër, pra nuk i lejohet këtij që të falet pas imamit që nuk është udthor dhe ai fal katër rekate, që ky ti fal dy pas tij dhe Kur ngritet imami me vazhdu mi falë, dy tjerat a i të jep selamë dhe thëtë unë e kam përfundu namazën. Kjo nuk është në regull, po duhet të vazhdoj me të dhe t'i plotsoj 4 dhe kështu kërkohet. Por nëse ndodhë kunder ta që imami është utar dhe gjemati është e, vendor, atëhere imami është kurtën, kurse gjemati nuk e pasën imami në këtë rast, po ngritet dhe vazhdojn me plotësim. Gjithashtu edhe nëse në rastin e tretë nëse ë musafiri e mrin imamin me vonesë, pra në rekatin e dyt apo tret, prap obligohet ta plotësoj namazin dhe ta falë plot e jo të shkurtu. E kuptova, mos vazhdojmë me një pyetje tjetër në një xhami që falës së namazit u somor një nga besimtarët që falëshin në katin e dytë të kësaj xhamie. Çfarë duhet të veprojmë në këtë situatë nga se duke qenë në namaz i shumë edhe të hutuar dhe nuk dimë si të veprojmë besimtarët e tjerë që i shëjnë duke falur namazin. Situata e kthilla çoft smundje fizike apo diçka tjetër ai është fordo duhej besimtarit të veproj është që nuk ka nevojë ta pris ta prir nëse është diçka e domozdoshme që që të veproj besimtari respektivisht besimtaria po shembull në rastin për shembull nëse ka një fëmijë para vetes edhe fëmia mund të rëzohet nga nga ndonjë shkallë apo mund të jetë ndonjë rrezik i kësaj natyre atë në këtë situat besimtari lejohet ta prish namazin për shkak largimi të largimit të asaj të këqije që mundet më ndodh Mirë po në këtë ras nuk është e nevojshme që kretë gjemati me prish namazin, e prish një, eventualisht dy sasht e nevojshme, dhe ata ndërhyn e... e edhe e zgjidhin at problem apo nëse është fëmia lart e e zbresim poshtë e kështu me radhë. Kjo është po futja radhës ose ka të bëjë me këtë problematikë. Leo që çajt namazit në rast nevoje të japim ujë fëmis apo ndonjë situatë të ngjashme të aktuale. Kjo ndoshta dallon pak. Do da ta trajtojmë më vonë. Po, ta perfundojmë. Pra në raste kur është rrezik dhe na kanoset ndonjë e keqje apo i kanoset dikujt që neven na duhet ndihmojmë atë në këtë rast nëse Prishat namazin nuk ka gjithë të keqje për shkak të nevojës edhe domosdoshmëris. Por siç thash pak merret nëse në këtë rast nuk kërkohet ta prish namazin i tërë xhamati, po mjafton një ose eventualisht dy sa është sa sa kërkohet. Dhe kështu do duhet të të vepronin xhamatin në at rast e jo diçka tjetër. Pra kjo ishte në lidhje me kësa, këtë pyetje. Kurse pyetja tjetër a lejohet të së jhat namazit në rast nevojë tu japim ujë apo to intervënojmë për ndonjë nevojë të fëmijës. Po në rastin kur njeriu është duke u falur ne vëdim që nuk i lejohet bëj të bëjë lëvizje të cilat nuk ndërlidhen me namazin përveç atyre lëvizjeve që janë të, të dëmoshme qoftë që konsideron pjesën e namazit po apo lëvizje që nuk janë pjesë e namazit por që e plotësojnë namazin sikurse që mund të jetë pjesë e namazit ngritja e duarve apo rukuja sejdha kurse veprimet që nuk janë pjesë e namazit por që është obligative të bëjmë sikurse Gjetja e kibles për shemë nëse nuk kemi të këthyër ashtu si që duhet të këthehmi pak më mirë ose nëse eventualisht gjatë faljes në do një vend në duket avreti, atëre me një hërtin të vërënojmë që të, të, të, të mbulojmë avretin e kështu më radhë. Kurse veprime tjera të cilat nuk kanë bajnë me namazin, po jenë veprime shtesë, si kurse dhenja ujë, fmisë, apo dishka tjetër të kësa natyre, thejmi që Po sa që është në namaz e farze, këto veprime nuk leohën në asë një formë dhe nuk do duhe i besimtarit të neglijëzhoj në këtë. Edhe pëse në të kaluaren, kuptojmë se disa, në disa raste Muhammed S.A.S. ka ba levizje të kësaj natyre, mirë po, si pas trajtimit të fukahave, kuptojmë se ato veprime kanë qenë para se në edhim forma e namazit, apo mnyra faljes namazit pa levizje në këtë formë, e nuk ka qen prej momentit kur është shpallë dhe është bë obligim namazi, siç tregojnë sahabët në fillim ka qenë lejuar edhe biseda, ka qenë lejuar edhe përshëndetja, kthimi i selamit e kështu me radh, mirëpo me kohë pas kohë ose me zbritjen e ajete kuranore edhe islamit në përgjithësi, këto gjëra u ndaluan. Prandaj e themi se këto nuk lejohen. Nëse kjo është e domosdoshme, qysh thash pak në pyetjen e mëher, mëhershme, atëherë veprojm ashtu siç thash pak më herët. Nëse veprimi është vetëm një zgjatje e dorës ose largim i fëmisë duke qenë në namaz, atëherë e bëjm atë në të njëjtin formë dhe nuk ka nevojë ta përsërisim namazin pei fillimit apo ta konsiderojmë se e kemi prishur namazin. Por në rastet e Kur jemi duke falë dhe fëmija kërkon ujë apo të qanë, bezdisët, atëre, ne me mundohemi të përfundojmë namazin, pas taj pasi që të përfundojmë i japim ujë dhe ajo që farë është edhe përshme. Zakonishtë, hozë për pyëtjeve të shpeshta në këta aspekt është edhe përkundja djepit nga nëna duke qenë fëmija fletë. Qështja e lëvizjeve dhe praktika e... E... dhe primeve namazës, e... Nuk ka trajtim dhe shtjelim të ulemat, nuk po du të ashti trajtoj se kryesisht jenë pesë raste kur e, format elevizjeve që i kanë da fukahat apo disa prej fukahave, Por themin se ky veprim e, për cilën juve pyetni kur e, nëna posaçërisht nënat e, kur kanë fëmijë dhe falin namazin obligohen me mbajt fëmijën në dorë ose obligohet me përkundjepin ose obligohet në ndonjë formë me bërë diçka nga veprimet që s'ka të bëjë me namazin dhe nuk ka të bëjë me plotësimin e namazit atërin këto raste nëse ato veprime nuk janë veprime që të devijojnë nga kibla apo janë veprime, po janë veprime që brenda fales namazit, do të thonë nuk largojnë nga drejtimi i kiblës, atë lejohet të bëhen dhe konsiderohen si veprime të lejuara, për faktin se vet Muhamedi sa sallallahu alaihi wasallam vërtetot që ka, ka praktikun njëti informë, si shtregojt që në disa haditha që Muhammed s.s.s. është falur dhe ka pasë me veti një mbesen e, e ti, dhe është falë së bashku me të, dhe nuk është, e, kur ka ra në, ruk, në ruku dhe nësejsh dhe e ka la në tokë, kur është në ngrit në kam, e ka marë me veti dhe ashtu e ka falë namazin. Pra në taj në këto raste, kur ajo është posashishtë domozdoshme apo nevojshme, Në këto raste nëse neve e përkundim djepin duke u fal ose e mbajmë fëmin në dorë e kështu me radh, nuk ka gjithkesi ne va vazhdojmë ndavazën për arsye se janë lehtsime që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka lehtësuë edhe me praktikën e tij. Zoti i di më së miri. Thos kanën kupton fjalën nikah dhe si bëhet në islam kjo. Fjala nikah në term pa ufut në aspektin gjuhsor, në terminologji është për qëllim akti i kurorës apo martesa sipas asaj që ne e e e e mërmtojmë në gjuan ton, pra është martesa, ajo ceremonia e kurorës, ceremonia kur burri e kërkon e, gruan apo një një vajz për për grua e, dhe aprovimi i kësaj kërkese, aprovimi i kësaj kërkese, kjo ceremonim me prezencën e përgjesisë të vajzës me prezencën e dëshmitarëve kon, konsiderohet për akti i kurorës. Pra eh ak kuroraja ka disa kushte, prej atyre kushteve janë pra prezenca e eh burrit ose ndonjë dikush që autorizohet nga burri, pastaj prezenca e vajzës së bashku me <coughs> përgjithësin e vajzës, babën, vllahun apo kujt do të qoftë, nuk është kusht obligativ me që një vajza aty por është është mirë, po nëse autorizohet përgjësi i vajzës baba në emër të vajzës e kështu me radh, është e lejuar edhe kjo, sikurse në rastin e, e djalit, pastaj kur zot i kemi dy dëshmitar, të cilët prezantojnë në ceremoninë dhe do të dëshmojnë, do të jenë dëshmitar të, të aktit pastaj këto janë kryesisht ato kushtet e kurorës, pastaj është obligative gjithashtu edhe edhe përmendja apo kërkesa apo dhënia e mehrit, dhuratës të cilën ia dhuron zakonisht burri gruas në atë ceremoninë, aktin e kurorës, edhe ajo nuk është ndonjë shumë e prerë dhe varësisht mund të jetë duke u pas duke pas parasysh rradhnat dhe adetet e, e një shoqërie, pra nuk është një shumë decisive, edhe mund të jetë para, mund të jetë edhe pasuni, mund të jetë edhe diçka ndonjë dhuratë konkrete e kështu me radhë. Pra këto janë ato gjërat të cilat duhet të jenë plotsuar për të chuajtur një akt i kurorës nikah dhe martesë me plot kuptim të fiales, edhe në këto gjëra nuk duhet të neglizhojmë Edhe pa këto nuk ka mundësi ta trajtojmë një një ceremonitë këtillë se është kry ashtu si duhet. Pra kjo është çfarë ka të bëjë me aktin e nikahit. Zoti dimë më mirë. Të rozu me këtë shpjegim për nikahn, këtu do të bëjmë një shkputje të shkurtër për të vazhduar pastaj me pyetjet e mbetura. Tër, të shikojmë të nderuar shkputje më për pak çaste për të rikthyer sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni. Çndroni me ne. <Navisur> Të ndërrua shikua, suri këthujem në pjesën e dytë të këti emisioni për të vazhduar me pjetjet e mbetura. Hoqë pjetja radhës thotë, qka duhet të bëjnë ata që kam borç më shumë se një muajt të pa agjeruar nga Ramazanet e kaluara për shkace shëndetsore? Të tilve një personi cili nuk ka arrit me agjeru Ramazanin për shkakt smundjes dhe fakti që nuk e ka agjeru të Ramazanin, pra nuk ka arrit me agjeru as një dit, atër i tili të të të obligohet që të bëj kaza të kompenzej ato dit, dit për dit, atër e kur shërohet pas Ramazanit. Nuk është kush që ajot agjerohet një pas një, nëse agjerojnë disa dit pushën, apo agjerojnë një dit, një dit, po një dit, jo kështë. Pa varësishë një farforme, me një fjal është i obligohet që ato dit, dit për dit, pra 30 dit nuk i ka agjeru, ato 30 dit i agjeru, ti agjeroj, atër e kur lirohet edhe kur nuk është ismurë. Nëse smundja është shumë e gjatë, mund shkoj një vit apo dy apo tre, atëherë ai i lenë ato, nuk i agjëronë dhe atëherë kur ti kalojë, ajo smundja i kompenzonë në momentin që, edhe pse ka shku një kohë e gjatë, në momentin që në shërojtë ai obligohet të i bëj kaza ato. Nëse smundja është e vazhdushme dhe e pasherushme, pra kronike dhe e pasherushme, atëherë në këtë rastë ai, nuk ka mundësi me agjeru kur, si kur që mundë jetë disa lojtë të smundjeve të shëqerit, apo smundje të zemrës, apo njëriju i cili ka arrit moshën shumë të thell të pleqëris, edhe ndoshta nuk vundën nga ndonjë smundje, por si rezultat i dobsis edhe ushqimit që smundët me hangër shumë në situatat saktuar, nuk ka mundësi me agjeru dhe me ndajtë agjeru shumë kohë të gjatë. Personat e këtilë, nuk kanë që nuk kanë mundësi të kompenzojnë kur, atëherë këta lirohen nga e, agjerimi si adhurim dhe në vend të agjerimit bëjnë japin para apo paguajnë fidhje për çdo ditë të pa agjëruar një shujt ushqim për të varfërit, edhe në këtë fun kompenzohet kjo e, mos agjerim. Le të themi pyetje tjetër, pse e tema të vlerësohen shumë në Islam kur dihet se vdekja e prindërve të tyre është e caktuar prej Zotit është një pyetje që ndoshta më shumë ë uh, bazohet në logjikë sesa uh, sesa në realitet. E them në logjik për arsye se uh, niset nga këndvështrimi i caktimit të Zotit të Madhëreshëm me një fjalë nëse Allahu e ka e ka shkruar që ai mos të ketë bab atëherë pse mund të kam mëshirë ndaj tij. Në këtë kontekst mund ta mund ta elaborojmë dhe themi se kjo nuk është e saktë. Për faktin se Njeve duhet të akoptojmë se njerëzit në këtë bot, pavarësisht ajo në dvegjil, apo të rritur, apo në mosh, pastaj qëfar nivellit arsimit kanë, apo pozitë, e kështu më radhë, kjo bot është sprov. Dikush sprovohet me smundje, për shamull, dikush sprovohet me humbje në miqve, dikush sprovohet me humbje në prinderve, dikush tjetër sprovohet me varfri, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Pra nd Ka sin ursin e Zotit madhreshum që këto sprova të shpërndahen tek njerëzit në forma dhe mënyra të ndryshme, që ne si njerëz nuk kemi mundësi të kuptojmë se pse dikush është sprovu, për shembull, me humbjen e prindërve, dikush tjetër sprovohet me humbjen e fëmijëve e kështu me radhë. Pra atojn gjërat që slat ndodhin me ursin e Zotit madhreshum edhe me nëpërmjet të cilës njerëzit sprovohen në përgjithësi. Prandaj, e sprova gjithashtu i ka edhe dy synime. Synimi i parë është që njerëzit të vërtetojnë dhe dëshmojnë për uljen dhe nënshtrimin ndaj caktimit të Allahut të Madhreshëm, po në të njëjtin kohë edhe durimin nëpërmjet të së cilës ata arrijnë shpërblime të shumta. Prandaj edhe nëse Allahu xhala wala e ka bërë që një fëmijë ta humb babën e vet apo nënën e vet dhe të jetë të jetë apo të rritët pa, pa këta prindër, kjo është sprovë për atë fmi, po në të njëtë njëtë njëtë në ko është sprovë edhe për njerëzit që jenë rrëth ti, se si posilen me këta fmi, apo jenë mëshirë shumë da i ti, apo poshërëzojnë situaten që ata jenë të dhoptë dhe karsheti të silen me mizori edhe ti keshpërdorin, ata e kështu me radhë, Pra, është shenjë edhe është mnyrë edhe është metodologi në përmjetë cilës njerëzit së provohën, ata që i kanë aferë, pra ndaj në të një tinkohë islamin zitë që njerëzit që balavacohën me këta persona dhe i kanë të aferëm të këta, që cilën me ta mirë të kujdesin dhe ajtyrë edhe të dëshmoin rrahmet edhe mëshirën ndaj tyre si rezultati i asaj sprovave me të cilën janë ballafaquar. Pra, kjo është arsyeja dhe dhe çësia që duhet me pas besimtarit karshi ka këtij fenomeni apo gjrave të slat apo sprovave që na ndodhin në, në përgjithësi. Ne shikues pyet, a duhet të lajojm Kur'anin me qëllim që të bëjmë hatme nga se është problemi i madh vetëm leximi, pra si duhet ta bëjmë niyetin? Ë ajo çfarë vërtetoj nga për vlerën e leximit të Kuranit nuk vërtetohet që njeriu në formë obligative apo vlera më e madhe është që besimtari të bëjë hatme, do të thonë ta lexojë Kuranin prej fillimit deri në fund, por ajësh farë vlersohat edhe konsiderohet e sevap me një fjalë është që besimtari vazhdimisht të lexojë Kuranin çoft edhe nëse nuk e përfundon hatmën, por lexon pjesë të ndryshme të Kuranit, thellohet në domosdëntjet e tyre, apo e bën traditë të jetës së vet apo pjesë të përditshmërisë së tij që vazhdimisht lexojë ndonjë pjesë nga nga Kurani dhe në këtë formë taket vazhdimisht lidhjen e tij me Kuranin. Kjo është ajo çfarë është i kërkuar. Pra nuk është domosdoshme që ai të bëjë hatmën, edhe nëse nuk ka bë hatmën, s'ka se sevapin. Se vapi nën kupton që ai më lez Kur'an, tash ai lexon vazhdimisht çdo ditë për shembull një juz, edhe në fund muajit e bën një hatme ose çdo ditë lexon disa juza edhe shpejt e bën një hatme, apo lexon duke përsëritë pjesë të ndryshme të të Kur'anit apo juzave gjatë ditës disa herë apo gjatë muajit disa herë dhe nuk arrin me bë ma bë hatme, nuk është shumë problematike kjo. Ajo që ka është e, e mirë dhe e vleshme është që besimtarit mirët me Koranë dhe taledzaj atë e vazhdimishtë. Një pytje tjetër, thotë qëfar duhet të bëjnë njerëzit e pasur të një shoqërije? Pytja është shumë e përgjeshme qëfar duhet të bëjnë njerëzit e pasur të një shoqërije. Ajo qëfar mund të themun e në këtë rast është se si thashtë të pytje dhe më hershme si kurse njeri usë provohet me gjera dhe mangësi dhe a mundime të ndryshme në këtë botë në të njëjtin kohë sprovohet edhe me bagatitë ndryshme, edhe me pasuri sprovohet, njëri sprovohet edhe me pozitë, sprovohet edhe me fuqi, sprovohet edhe me me pushtet e kështu me radhë dhe varësisht prej kësaj sprove, eh matet njeriu se vallë si po ballafaqohet me këtë dhunti, karshi, eh me këtë dhunti dhe si po si po e, po e manifeston këtë mundsi a në shërbim të vetes edhe në në nënshrim ndaj Zotit madrishm, apo të Madhëreshëm apo tregon një një lloj arrogancë, mizorie dhe padarësi ndaj të tjerëve për shkak se ka mundsi. Prandaj ë gjëja e parë që duhet me pas parasysh i pasurisë është se ta kuptoj se atë pasuri që sin e ka në dorë është fillimisht është pasuria e Zotit që atij ia ka bërë të mundshme ta ketë në dorën e tij dhe ka mundësi që sot ket dhe nesër mos të ket dhe mos mendoj se nëse ka pasuri ajo është shumë më më lart se njerëzit e tjerë ashtu siç pretendojnë disa disa njerëz fatkeqësisht apo njerëz të pasur që mendojnë se ai është më i pasur prandaj është edhe më i dashur dhe më i vlefshëm tek Allahu xhelaluha për arsye se vetëm pse e ka dashur atë Zoti i ka dhënë pasuri kurse tjetrin që është i varfër dhe jeton në skamje ai nuk është i dashur i Zotit për shkak se atij nuk i ka dhënë pasuri kjo formë e vlerësimit e gjërave shumë në formë materialiste fatkeqësisht që mbërrën tek shumë njerz, kjo duhet të largohet nga besimtari dhe të kuptoj se për të ajo pasuri që kanë në dorë është një begati, është një dhuntishë Allahu xhalla ualla ja ka dhënë dhe duhet ja të jet falëndërues ndaj tij, por në ajdi, një jetin kota kuptoj se është një lloj prove se si ai posillet dhe po menaxhon atë pasuri. Prandaj edhe Allahu xhël pejgamberi sallallahu alajhi hadith thotë se një nga ato gjëra të cilat mëspari do të pyetet besimtari pas vdekjes është për do të pyetet për pasurinë e tij, si e ka fitu dhe si e ka shpenzuar. Prandaj është përgjegjësi. Pra begati që nuk kupton edhe përgjegjësinë. Pastaj tjetërën çka duhet kupton edhe ta ket parasysh i pasuri është që pasurinë e ka dhe e posedon dhe që e shijon atë duhet ta di se nga ajo pasuri që i rrinë dhe nuk e shpenzon, duhet t'japë zeqatin. Dhe kjo është diçka obligative dhe konsiderot prej bazave themelore të islamit, prej veprave më themelore të islamit që besimtari i cili neglizhon kët atëre mund do të ballafaqohet tek Zoti i Madhërisht me dënime të shumta. Prandaj duhet ta ketë parasysh dhënien e zakatit dhe varfsish për llojit të pasurisë, edhe zakati jepet në të njëjtin formë, do kjo sqarohet në në raste dhe dhe momente të tjera nga xhoxhallar të ndryshëm, dhe kjo është në përgjithësi ajo çfar do duhej besimtari ta ket parasysh edhe obligimi i tij qarshit të tjerëve është kjo dhënia e zeqatis, pas saj edhe të jetë i mirësjellshëm me ata të afërm të cilët i ka, të jetë të mundohet u ndihmoj atë atyre tu dal të thotë në ndim kur posaçërisht nëse ata kanë nevojë ose kanë ndonjë vështirësi e kështu me radh. Zoti e dimë spi. Dhe këtyt afondit për emisionin e Santum, të cilat janë rregullat e faljes së xumas për femrat në xhami, a duhet ta falin edhe drekën kur ato shkojnë në shtëpi? Po e fillimi i shoqërimit para syrës se falja namazit të xhumos është obligim për burrat Por grat nuk e kanë obligim prezantimin në ditën e xhuman në xhami, edhe ta falin me xhuman së bashku me burrat, nuk është obligative. Mirpo nëse ato prezantojnë dhe e falin xhuman, atëra është mirë dhe konsiderohet se kanë bë, kanë bë adhurim dhe e, e kanë çu në vend një një simbol dhe një një obligim dhe një vepër fetare, megjithse për grat nuk ishte nuk ishte obligim kështu që nëse ato e falin xhuman dhe me rregull dhe prezantojnë hutën e këtu me radh, nuk është e nevojshme që ta falin edhe një herë drekën, për shkak se sikurse për burrat që xhumaja e zaventson drekën, edhe për gratë xhumaja e zaventson drekën dhe nuk është e nevojshme që ata e, ta falin edhe drekën e asaj dite, zoti i mëshmirë. Të rhaus këtu është pyetja fund për emisionin e Santa, ju falenderoj që sonte ishi pjesë e këtij emisioni për të dhënë përgjigje ndaj shikuesve tanë. Adho, një falë ndëroj përfteset. Në ndëroj shikues, këtu arritëm në fondë të emisionit të sëndëm. Ne do takojmë i sërisht të martën e arshme prej orës 18.30. Dere atëher, esra më alejkom. <të>